Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiyubayan. Itu poin pertama yang disebutkan oleh muallif, yaitu untuk memahami apa itu hak. Hak jamanya hukuk. Hak jamanya hukuk. Hukuk ulaulad, yaitu hak yang harus dipenuhi. Hak anak yang harus dipenuhi oleh para orang tua. <tuh> yang kedua, poin yang kedua, sanian <tuh> taqwal aba tahfazul abna. Poin yang kedua bahwa ketakwaan orang tua itu menjaga anak. Ketakwaan orang tua itu akan menjaga putra maupun putrinya. Yaqulullahu jalla wa ala Allah azza wa jalla menyebutkan dalam surat al-Kahfi pada ayat yang ke 82, ketika <coughs> Nabi Musa ﷺ, yaitu kisah yang singkat disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya, bahawa ketika Nabi Musa ﷺ sedang mengajari bani Israel, sebatas pengetahuannya, ketika ada yang bertanya hal ahadun aada muminka. Hal ta'lamu ahadan a'lamu minka Ketika orang kagum dengan penjelasan Nabi Musa alaihi salam maka ada yang bertanya kepada Nabi Musa apakah ada orang yang lebih berilmu ketimbang Anda Kata Nabi Musa tidak ada yang lain Sebagian ulama menyebutkan pertama itu atas apa pengetahuan Nabi Musa alaihi salam atas apa Pengetahuan Nabi Musa alaihi salam Yang kedua sebagai tergid Untuk memotivasi Agar Bani Israel belajar Ilmu kepada Nabi Musa alaihi salam Tetapi Allah Azza wa Jal Memberikan hukuman Kepada Nabi Musa Agar belajar dengan siapa? Nabi Khadir Salah satu tandanya dengan hud Untuk membawa ikan Kapan dia lepas Disitulah tempatnya kamu akan berjumpa dengan Nabi Khawir. Salah satu hal yang disebutkan adanya apa? Anak yang dijaga oleh Allah Azza Wajal. Allah katakan, wakana Abu Huma solihah. Kedua orang tua anak ini ayah ibunya adalah orang yang soleh. Allah menjaga anak tadi. Tidak Allah sebutkan tentang bagaimana perbuatan anak tersebut, tetapi yang Allah katakan Wakana Abu Huma Solihah. Kedua anak ini dulunya orang tuanya anak atau orang tua yang soleh. Kalahadil ayat Al Azimah fiha dalil Zahirun Al An Rujulah Al Salih Yuhfdu fi Zuriyateh. Ini dalil yang cukup jelas. Kesolehan orang tua. Itu akan menjaga keturunannya, anak, cucu. Wa ana ibadah tahdilillah jalla wa ada, wa taqwa hulillahi subhanahu wa taala. Ibadah dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah. Wa maka faahu Allahu bihi mintaqihi lil ubudiyyati lillah. Demikian pula balasan Allah yang Allah berikan kepadanya. Ketika dia realisasikan peribadan kepada Allah, wa barokati ibadati hililah keberkahan yang Allah berikan kepada dia. Tak kalau dia beribadah kepada Allah, anna danikay shmaluhum wayamuda atau wayamtadu khairuhu ila luriyatihi mimbaadeh. Jadi ternyata orang tua yang soleh, orang tua yang semangat mewujudkan peribadan kepada Allah ketakwaan dia balasan-balasan yang Allah cukupkan kepada orang tua tadi tatkala orang tua tadi merealisasikan peribadahan hanya kepada Allah ternyata apa ternyata juga mencakup dan terus berkembang kepada siapa kebaikannya kepada anak dan keturunannya tidak hanya kepada pribadinya artinya Orang tua para tidak sia-sia manakala dia memulai untuk belajar baik terlebih dahulu sebelum dia ajarkan kepada anak. Kan begitu? Kadang orang tua putus asa biarlah anak saya yang baik. Saya tak begini sajalah kan begitu? Tak solat ya tak apa-apa. Yang penting anaknya solat kan begitu ya? Jadi kadang disanjung itu anaknya siapa itu? Masya Allah rajin solatnya hus bacaan Qur'annya, banyak hafalannya, ya, itu anak saya. Walaupun abinya nakal kan begitu ya. Tapi juga jadi baik kan begitu ya. Bukan demikian. Nah. Taib, harusnya dalam kondisi sang orang tua hendaknya mengajari dulu. Karena itu barokah yang Allah turunkan. Samaqala, qala Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas 'inda hadhihi saat menyebutkan ayat wa abu huma salihan yaitu dalam al-kahfi ayat yang ke 82 dan Sa'id bin Jubair Di sana dalam masa tabiin ada dua Sa'id ulama yang namanya Sa'id Satunya Sa'id Musayyib Sa'id bin Musayyib Dan Sa'id bin Jubair Dua-duanya alim Sa'id bin Jubair Murid daripada Ibn Abbas Mengatakan Saat dalam kondisi Menukil dari gurunya Yaitu Ibn Abbas Ibn Abbas dikenal ulama Sahabat yang membidangi dalam hal tafsir di masa bocahnya Di masa bocahnya Masa mudanya Dia memberi semangat kepada yang lain Ayo kita belajar kepada para sahabat Kan begitu Karena di waktu kecil Di masa kecil Nabi telah mendoakan Bahkan nampak Pada ibnu Abbas Tanda-tanda kefakihan Ketika beliau bermalam Di bibiknya Mimunah. Nabi buang hajat Tiba-tiba yang dibawakan apa ember yang berisikan air. Ini anak fakih kan begitu ya. Si anak ini ada tanda-tanda kefakihan. Namanya orang ketika buang hajat apa yang dibutuhkan kan begitu. Tanggap tapi juga dalam sisi syariat. Tanggap dalam sisi syariat. Kita senang punya anak seperti itu kan begitu ya. Coba bukankah menenteramkan jika punya anak abinya belum menyuruh tapi sudah Masya Allah kan begitu. Dan tepat gitu ya. Dan tepat dalam hal mungkin berkhidmat kepada orang tuanya. Abinya begini. Tanpa disuruh. Sudah memberikan pelayanan. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan tepat. Barakulahikum. Beda dengan anak-anak kita ya. Disuruh, didiktir, diteriaki Juga enggak faham-faham. Malah kadang-kadang lebih ingin menjauh. Ya dan tentunya apabila kita bandingkan dengan dunia para ulama dahulu ya tidak sebanding. Imam Nawawi rahimahullah itu ketika di masa kecilnya bermain dengan anak-anak. Apa ya bahasa pekalongan ya? Dimusuhi sama teman-temannya, enggak boleh gabung kan begitu. Pulang sana kamu, jangan main dengan kita, enggak kelasnya, enggak level kan gitu. Anak-anaknya hilang tiga satu ini. Apa istilahnya di dunia anak-anak ya, <tuh> yang kurang lebih begitu ya. Pulang nangis, pulang nangis kan begitu. Ya namanya anak-anak, pengen gabung, pengen main bareng-bareng kok enggak boleh kan begitu. Ya. Nangis sama orang tuanya sudah kan begitu. Dihibur orang tua harus faham dihibur. Kalau enggak boleh ya sudah kamu mencoba menghafal Quran subhanallah dengan itu tumbuh semangat. Menghafal Quran dan selesai dalam usia usia yang masih kecil kan begitu ya subhanallah kemudian barakallahu <tuh> fikum kata Ibn Abbas qala hufidza bi salahi adihima si anak dijaga oleh Allah azza wajal karena kesalehan kedua orang tuanya ayat ini maknanya wa kana abuhuma salihah si anak dijaga oleh Allah Karena kesalahan kedua orang tua. Kalaulam yadkur lahuma salahan fi hadil ayat dan Allah tidak menyebut tentang kebaikan dua anak itu apa, kan begitu? Allah tidak menyebutkan tentang kebaikan dua anak itu apa dalam ayat ini. Kamahuwa bahirun. Fahuma hufidah kamalah bissalahi abihima anak dijaga oleh Allah karena sebab kesolehan kedua orang tua. Kalim Imam Muhammad Ibn Munqidir, Inna Allah azza wa jalla la yahfazu bi hifz raji' al salah wuladah. Kata Muhammad Ibn Munqidir, al sesungguhnya Allah akan menjaga anak keturunan dari seorang, ketika orang tuanya itu soleh, jadi Allah menjaga keturunan seorang yang orang tuanya soleh. Wawaladawaladeh dan cucunya, Subhanallah, kakek yang baik itu terus turun temurun, sampai cucunya pun apa mendapatkan kebaikan dari orang tuanya. Wadwairatah al-lati fiha. Bahkan negeri yang ada di situ, Waduayroti Hawda. Bahkan negeri tetangganya, kampungnya dijaga oleh Allah. Kampung sebelah sebelahnya juga dijaga karena kesolehan seseorang. Jadi mohon maaf ya. Kadang-kadang sebuah kampung itu dihindarkan dari malapetaka kadang bukan kehebatan orang-orang yang tinggal di situ, tapi bisa saja karena doa orang soleh yang tinggal di tempat kampung tersebut. Masih ada orang soal di dalamnya. Coba lihat. Kebaikan itu ternyata bukan kembalinya pada pribadi. Si anak dijaga. Cucunya dijaga. Negeri di mana dia tinggal dijaga. Tetangga-tetangga negerinya juga dijaga oleh Allah Azza wa Jal. فَمَا يَزَلُونَ فِي حِفْضِي مِنَ اللَّهِ وَسِتْرِينَ selama orang itu salih, maka terus Allah akan menjaga anak keturunannya, Demikian pula negeri dan negeri-negeri sebelahnya. Qala'al Imam Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirih, inda al-ayat sabiqah, Ibn Kathir juga menyebutkan pada ayat yang tersebut sebelumnya, wa kana abu masaliha fihi dalilun, ala anna rajula salih yuffad fi zurdiyati, orang yang salih, maka Allah akan menjaga pada keturunannya. Wataşmalu barakatah ibadatihilahum fi dunya walakhirah bi shafatihim fihih warafidarojatihim ila aqla darojatin filjannah bahkan mencakup barokah ibadah yang dikerjakan orang tadi itu menurun apa mengena menyirami kepada anak keturunannya di dunia dan akhirat Contohnya, para kalafiku memberi syafaat kepada mereka. Diangkatnya derajat mereka, dia itu dimasukkan ke dalam jannah kepada tingkat yang paling tinggi. Litaqra ainuhu bihim supaya orang tua dalam kondisi hatinya sejuk. Hatinya apa? Sejuk. Kamajah fil Quran, wawaradat fil Sunnah seperti yang ada pada Quran dan hadir pada Sunnah. Semasa akar asar Ibn Abbas al Mutakadim, kemudian disebutkan tentang asar al Tawaid Ibn Abbas yang tadi sudah kita bacakan. Fakhirul Abdi di Nafseh, jika seorang hamba menjaga dirinya sendiri, wa muhabatuhu Allah tahkekil obodiatillah, dia berusaha untuk mengrealisasikan peribadahan tahkek, dia wujudkan peribadahan hanya kepada Allah, wa khasyatuhu firriwa. Wal rasa takutnya dia kepada Allah dalam kondisi keribuan dan murkanya Allah. Wal kiam bihakillahi jalla waala dia tunaikan hak Allah. Yenfa'uhu wa yenfa'u dzuriyata memberi manfaat untuk dirinya dan juga kepada keturunannya. Wassallahu wa kayruhu bi itnlay azawajan huwa kayrun li abnaih wa akibeh kesolehan dia itu dan kebaikannya insya Allah akan turun juga kepada putra dan cucu-cucunya kepada putra dan keturunannya kemudian kata beliau wala ya'ni dhalik tetapi bukan yang dimaksud dengan hal ini Bi bidharurah yaitu mengharuskan anna kulla salihin yakunu adna'uhu mislah ini bukan kemudian menjadi kesimpulan bahawa kalau bapak Ibu solehan, duanya soleh, kakek juga begitu. Tidak kemudian menjadi keharusan pasti anaknya jadi anak yang soleh, pasti juga cucunya menjadi anak yang soleh. Faleesahadabiwaroratin ini bukan mengumpatnya kepastian. Jadi kadang orang tua mengatakan, loh, masyaAllah ini bapaknya baik, ibunya baik, ko alang jadi begitu. Maka dikatakan bukan menjadi keharusan bukan menjadi keharusan kalau orang tua baik mesti kan begitu. Bukan menjadi suatu kepastian bahwa kalau anaknya baik mesti anaknya baik. Fayujad min anbiya' illam kharaja min abna'ihi man laysa ala tariqati aba'ihi. Kama marra makna fil ayat sabiqa. Bahwa dijumpai pada para nabi kisah ketika Ayahnya Nabi Ternyata keturunannya Juga ada yang tidak mengikuti Jalan apa orang tuanya Seperti bagaimana Allah Azza wa Jal Uji berkaitan dengan putera Nuh Kan begitu Demikian pula Imratul Lut Istri Nabi Lut Demikian pula istri Daripada Nabi Nuh Alaihi Alayhimassalam Jadi bukan keharusan Bukan satu keharusan Kemestian seperti pada ayat yang sudah tadi kita bacakan Wallahu akhbara Annahu yukhrijul hayya Minal mayyid Allah pun mengkhabarkan, Dialah zat yang mengeluarkan dari Kehidupan, kemati, atau kehidupan dari kematian Sebaikan mengatakan Seperti proses telur kepada ayam Ayam kepada telur Orang tua baik kadang turun anaknya yang tidak baik Kan begitu Orang tua tidak baik tapi muncul anaknya yang baik Yukhrijul hayya minal mayyid Wa yukhrijul mayyita minal hayy kadang begitu dalam dunia kehidupan orang tuanya dua-duanya baik kadang anaknya tidak mengikuti jalan orang tuanya kedua orang tuanya kadang menyimpang tetapi anak-anaknya jadi baik idan leisabiluratin ayyakuna ahlu baitihi miftlahu bisolahi wal islah bukan jadi keharusan tetapi ini semua menjadi motivasi bagi kita harapannya apa ketika orang tuanya baik dengan izin Allah bi ibnillah si anak juga akan baik tapi bukan keharusan samakal la jalla wa ala daraballahu matalan billazina katsru imra'ata nuhin wa imra'atal lutin Allah membuat suatu perumpamaan bagi orang-orang kafir terhadap istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut kana tahta abdayni min ibadina ssalihain keduanya ini berada pada naungan suami yang saleh yaitu siapa Nabi Nuh dan Nabi Luth fa khanat huma keduanya berkhianat fa lam yughni anhuma minallahi syai'a maka Allah tidak apa keduanya tidak kuasa tidak kuasa memberi hidayah tidak kuasa untuk kemudian menghalau menghalangi kemurkan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Wa qilat nara ma'a ad Tetapi dengannya Allah perintahkan bahwa keduanya masuk ke dalam neraka. asy min hadha anna salahal aba lahu ta'thirun 'ala al-abna. Tetapi yang menjadi kesimpulan bahwa kebaikan orang tua punya dampak pengaruh yang positif. Enggak ada yang namanya negatif kan begitu. Loh tapi kenapa kok ada itu orang tuanya baik ayahnya baik, ibunya baik kok anaknya tidak niru baik, itulah yang dikatakan kehendak Allah azza seorang kadang tidak kuasa, tetapi dengan catatan setelah ada upaya dan usaha namun yang menjadi kesimpulan bahawa ayat-ayat di atas tadi, kebaikan orang tua punya dampak pengaruh yang besar kepada siapa? kepada anak dan keturunannya Wala but an na'lam anna mas'uliyat al aba wa wajibatuhum al awal nahwa abna'ihim. Di sini juga kesimpulan yang kedua ialah tanggung jawab orang tua yang besar kepada anak. Tanggung jawab orang tua yang cukup besar kepada anak. Salahu akhiratihim wa dunyahum. Orientasi orang tua hendaknya panjang jauh, bagaimana harapannya agar anak Baik akhirat dia Dan baik pula dunianya Kama kala Allah Ta'ala Seperti yang Allah beritakan Ya yun ladhina amanu ku anfusakum Wa ahlikum nara Wahai orang yang beriman Jagalah diri-diri kalian Dan keluarga kalian dari api neraka Disebutkan oleh banyak para mufassirin Tentang riwayat yang sahih Dari Ali bin Abi Talib Makna ku anfusakum Wa ahlikum nara yaitu 'allimū anfusakum'. Kata Ali bin Abi Thalib, ajari diri diri kalian sendiri, ajari, belajar. Wa 'allimū ahliikum, ajari pula keluarga kalian. Wa addibūhum dan tanamkan kepada mereka akhlak dan kepribadian. Sebelum seorang mengajari kepada yang lain, maka hendaknya dia utamakan terlebih dahulu agar dirinya pun apa? semangat dalam mempelajari ad-din. awal wajibat tujah al-abna maka hal-hal yang pertama yang diprioritaskan oleh orang tua dalam hal perhatian kepada anak inqaduhum minan nar bagaimana seorang agar orang tua itu menyelamatkan putranya dari api neraka bal hadza ma al-aba liabnaihim bahkan ini hal yang paling mulia yang disuguhkan oleh orang tua kepada anaknya pemberian orang tua demikian pula hadiah orang tua hal yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang paling afdal kalau si anak tadi terselamatkan dari apa siksaan api neraka wa ajaib wal ajaib jam'a termasuk Keajaiban, hal yang mengherankan, sangat mengherankan. Anak kata Rab Abdul Yusabu bin Ham Walgam ida man khafaza Mustawa Ahdi abnaihi atau banatih fi tahsirihin adirosi. Kata mu Alif, Kadang ada hal yang sangat aneh dan itu sangat aneh. Kalau kamu dapati sebagian orang tua <tuh> Itu ditimpa dengan Kesedihan yang berkelanjutan Kesedihan yang berkelanjutan <tuh> Ketika menjumpai Mendapati anaknya Dalam tingkatan Belajarnya Itu jatuh Anak laki-laki dan putrinya Jatuh dalam hal Memperoleh nilai-nilai Belajar di sekolahnya Di tempat dia belajar <tuh> وَتَعْلُوهُ الْكَعَبَهُ وَالْحُزْنِ Wakan terus semakin dipikir. Kok oh, anak saya nilainya jelek banget kan begitu ya? أَمَّا إِذَا نْخَفَضَ مَسْتَوَى الْإِمَانِ Tapi kalau anaknya dalam keimanannya dia merosot. Tapi hasil belajarnya Masya Allah. Yaitu nilainya bagus-bagus kan begitu ya? Tapi mustawal iman Keimanannya Gak tahu akidahnya Kayak apa Kepercayaan yang ada Dalam dirinya Terhadap misalnya Allah Azza wa Jal Malaikat Demikan Rasul Demikan pula hari akhir Masalah takdir Demikan pula Wal akhlaqi Tingkat akhlaknya jelek Kadang orang mengatakan Biasa anak pintar itu perilakunya jelek Kan begitu Apa seperti itu? Iya Apa benar seperti itu? La <tuh> yataharraq wala illa man rahimallahu min ibadih wa qalilun mahum kata mualif tapi kalau ada orang tua anaknya punya keyakinan-keyakinan yang rusak akhlaknya jelek walaupun hasil nilainya bagus barakallahu dia tidak berkeming ya biarlah enggak apa-apa dia enggak salat yang penting nilainya bagus kan begitu yang penting sekolahnya berhasil qala إذا تغيب الأبناء عن دراسة تجد الأباء يقلقونه وإذا ما تغيبوا عن المساجد وعن الجماعات والجمع بخاصة الذكور منهم نجد بعض منهم بل كثير لا يحركون ساكينا فإلى المشتكة قالوا أنني أنني لم أسأل سقوة dicari kemana-mana. Kalau anaknya nggak sholat, nggak ikut jumatan, Diam saja, nggak apa-apa. Anak saya paling juga selagi sibuk belajar, sholat itu kan nanti kalau udah besar, sholat itu kan nanti ada waktu-waktunya dia giat, kan begitu. Jumat itu kan juga masih banyak jumat-jumat yang berikutnya. Allah mesta'an. Orang tua kadang tidak perhatian, waktu jumat, kemana anak saya? Tidak ada perhatian ma'anna amra jidd walaysa bilhazl urusan seperti ini penting dan serius bukan masalah sepele qala alius salam fil haditsi al-muttafaq alay ma abdin istara'ahu allah ra'iyyah Tidaklah seorang hamba yang allah berikan padanya tanggungjawab falam yahfadhha atau falam yahudhha binasihatin Ilallah mjaadzirahihat aljannah. Siapapun orangnya, Allah berikan padanya amanah. Kemudian dia tidak memanfaatkan dia tidak tunaikan, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Walasyaka anna akbara hasaratin yaxsulha almaru huwa an yaxsara nafsuhu wa yaxsara ahlah. Kerugian yang paling besar yang akan dilami, dialami seorang kalau terhadap dirinya dia rugi dan juga kepada keluarganya. Waliladulbilal seperti yang Allah beritakan. Kul inna alqasirina aladina qasiru anfusahum wa ahlihim yoom alqiyama. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang mereka berbuat sesuatu yang dengannya membuat rugi dirinya sendiri dan juga rugi kepada keluarganya pada hari kiamat.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 Itu akan menghancurkan anak itu sendiri, menghancurkan orang tuanya, menghancurkan masyarakat, bahkan kampungnya pun juga akan hancur ketika para orang tua itu salah dan jelek serta buruk dalam hal menanamkan terbia. Kal al-Allama Abd Rahman Nasir ash-Shaidi rahimahullah berkata: Sheikh Abd Rahman bin Nasir ash-Shaidi rahimahullah, amma ihmalul awlad. Adapun seorang manakala menyanyikan anak, kalau fakaloruhu kebirun, dampak buruknya itu besar. Orang tua itu kalau menyanyikan, menyanyikan, tidak punya perhatian kepadaannya, borornya, imbas jeleknya, imbas buruknya itu besar. Fakaloruhu khawtirun, bahayanya juga sangat. Araita lukanalaka bustanun. Boleh memberikan permisalan. Bagaimana kalau Anda itu punya kebun? Bagaimana kalau Anda punya kebun? Kemudian fatan hatta istatammat asjaru Kamu e, tanam benih di situ, bibit di situ. Kemudian dia tumbuh menjadi pohon. Lalu besar. Kemudian wa'inaat thimaru berbuah. Dan mulai menguning siap panen. Kemudian kata beliau, watahzahrafat zurouhu wazharu. Dia membuat terpesona orang yang melihatnya sangat indah pohon pohonnya dan menyenangkan. Thumma ah maltahu, walam tahfathu. Kemudian kamu sia-siakan. Sudah kelihatan tinggal panen, kamu tinggalkan. Kamu tidak urus. Walam tuskihi. Walam tunakihi minal afad, kamu tidak sirami tanaman tadi, kamu tidak halau penyakit penyakit. Namanya pohon kadang walaupun tumbuh buah yang menyenangkan, mungkin kadang kadang datang lalat apa? Lalat buah. Dia kemudian memasukkan racun di situ. Tiba tiba buah yang tinggal dipanen bukan hitungan bulanan, pekan, sehari saja kadang berjatuhan. Karena kenapa? Tadi. Hama kan begitu? Orang tidak mengira. Orang tidak mengira. Habarakalafikum. Demikian pula wato idahulinnumu fikulilauqat. Padahal kamu inginkan yang namanya pua itu kan seringkali panennya berkelanjutan. Walaupun ada musim. Kan demikian. Kamu siapkan untuk kemudian setiap waktu bisa dipanen. Alisahadamin albiljahli walhunki. Bukankah orang kalau tanam tanaman? yang siap panen lalu dibiarkan tidak disirami kering tidak dihalau berbagai macam penyakit yang akan menimpa bukankah ini dikatakan kejahilan dan kedunguan bagi seorang fa kaifatu min aulad alladziina hum fildatu kabidik wa samratu fuadik bagaimana kalau Anda punya anak Anda asuh dari kecil diajari ini dan itu terusnya kemudian tiba-tiba seorang menyenyakkan saja begitu saja Ya mohon maaf ya pada sebagian orang tua ketika tidak berhatian. Dari mulai kecil diajari tiba-tiba begitu cepatnya dia bergaul dengan seorang dalam waktu semalam saja jadi apa? Jadi rusak. Semalam dirusak puluhan tahun orang tua mendidik. Karena tadi ketelidoran. Tidak punya perhatian kepada anak. Itulah permisalan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala wa samratu fuadik dan نسخه ruhik walqaimun maqamak hayyan wa majita bukankah anak itu anak yang kalian tunggu-tunggu suatu saat yang akan menduduki menggantikan alih posisi profesi orang tuanya misal orang tua dalam kondisi tidak punya anak laki-laki kecuali satu meninggal siapa yang akan menjaga kan begitu tentang keluarganya itulah anak yang posisinya akan menjadikan posisi Anda Ketika anda sudah meninggal, Qala Fabbarakalafikum, Allah di Nabi sa'adatihim, Taatim Musa'adatuk. Allahumma sihir, Amin. Jadi keberhasilan mereka, kebaikan mereka itu juga demi kebaikan anda. Wabi falahihim, wanjahihim. Tudrku bhi khairan kathira. Dengan keberhasilan mereka, dengan keberuntungan mereka, juga menjadi keberuntungan yang sangat banyak dan baik. Wama ya Zakaru ilah ulul albab dan tidak ada yang berfikir yang semacam ini kecuali orang-orang yang berakal. Qotifillah barakalafikum. Kemudian mualif secara singkat membagi berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi hak anak yang harus dipenuhi ditunaikan oleh orang tuanya kepada dua pembagian. Hukukun qabla wiladah Hak sebelum anak itu lahir Qabla an yujad Sebelum mereka itu ada di muka bumi Dan hukukun ba'dal wiladah Hak yang harus ditunaikan Yang harus dipenuhi oleh orang tua Setelah mereka itu ada di muka bumi Mungkin uh, kita cukupkan kajian ataupun pembahasan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan pada waktu lain akan bisa kita sampaikan. Ada di sana satu ucapan yang disebutkan atau yang dinukil oleh muallif Hafizahullah yaitu salah satu hak yang dipenuhi oleh orang tua, ucapan Abdul Aswad Ad-Du'ali. Ucapan Abdul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala. Kata Abdul Aswad Ad-Du'ali Kata, "Qad ahsantu ilaiqum segaran, wikabaran, wa qabla antuladu. Seorang tua yang soleh dia akan mengatakan kepada anaknya, 'Wahai putra-putraku, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian, ahsantu ilaiqul. Aku telah berbuat baik kepada kalian, segaran di waktu kalian kecil.'" Kibaran di waktu kalian sudah berusia, wakabla antuladu dan sebelum kalian lahir. Nah, anak tentunya bertanya. Kalau sang anak bertanya, wakayfa ahsan ta'ilainakabla anulad. Bagaimana, wahai ayah, anda berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Katanya, sebelum kami lahir, qala rahimahullah, ehftar tulaqum min alumhat. Man la tusabbu nabiha Kata Abu'l Aswad ad-du'ali Aku pilihkan seorang ibu untuk kalian Apa artinya? Ketika seorang calon suami Akan memasuki dunia rumah tangga Hendaknya memilih calon ibu Kata Abu'l Aswad ad-du'ali Aku pilihkan untuk kalian ibu Yang katanya ibu tadi Yaitu Man la tusabbu nabiha yang kalian tidak akan menyesal dengannya kalian tidak akan apa? menyesali karena adanya ibu yang barakalafikum melahirkan kalian semua ini yang mudah-mudahan memberi manfaat uh, pembahasan yang kita sampaikan uh, pada pertemuan kali ini walaupun belum masuk kepada poin-poin yang penting dan semoga bisa kita sampaikan pada waktu-waktu yang lain bi'idnilahi azza kita sholat saja ya? Hmm? Baik. E, mungkin soal-soal e, kita tundai ya? <laughs> nah. Gitu. Baik, Barakulahikum. E, ada kurang yang mohon maaf. Kita cukupkan. Subhanahu wa bihamdik. Ashadu ala illa anta astagfiruka wa utubilaik. Akhiru da'wana an alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.